18. A USM hadihajó, mint egy hatalmas égi szörnyeteg, villámló dörgése hasította át a légkört, és az istenek haragjával vetette magát az idegen bolygó zort felszínére. A vad kérlelhetetlen szél süvöltött a leszálló egység körül, apró sziklákat vágva a hajótestnek, amelyek azonban csupán halk, Tehetetlen koppanásokkal karcolták végig a vastag páncélt. A fémből készült zsilipajtó lassan feltárult, és egy gépiesen precíz mozdulattal előcsúszó rámpa tompa puffanással simult a köves talajhoz. Tudhatnyi éjfeketébe öltözött, USM eszem tengerészgyalogos zúdult le rajta, roham fegyvereiket úgy markolva, mintha azok testük szerves folytatásai lennének. Futurisztikus sisakjukba épített lencsék és fülhallgatók révén a vihar tomboló szinfóniája sem téphette szét zárt kommunikációs hálózatukat. A legmodernebb technológiai égkövei voltak ők, páncélzatuk egyszerre biztosított hajlékony mozgást és áthatolhatatlan védelmet. A katonák félkörben némán helyezkedtek el, mozdulatlanul várakozva. Nem sokkal később három parancsnok lépett méltóság teljesen le a rámpán, komor tekintetükkel végigpásztázva a kietlen tájat. A távoli horizonton feketén meredeztek a hegyek, amelyek mélye milliárdokat érő vadromit rétegeket rejtett. Ez az ásvány volt a USM gazdasági és katonai hegemóniájának záloga az ismert világ peremvidékein. A kolónia, mely egykoron csupán jelentéktelen pöty volt a csillagtérképen, fokozatosan vált a USM egyik legfontosabb előőrsévé. Az első beszámolók még csupán minimális ércelő fordulásról szóltak, de egy évnyi kitartó bányászat után nyilvánvalóvá vált, a bolygó szíve egy kiapadhatatlan aranybánya. Az adminisztráció számára ez elegendő indokká vált, hogy további dollármilliókat pumpáljanak a helybe. Virágzó város, kiterjedt lakóövezetek, sőt, még szórakoztató központ is épült a sivatag közepén. Mindez azonban nem maradhatott rejtve a hivatalos szervek éles szemei elől. Jennifer Chu a kőkemény, de vaslogikájú tisztviselő érkezése véget vetett minden ön célú a USM könyvelői által észlelt, pazarló túlkapások megszűntek. Csú maga volt a megtestesült elvárás, nem csupán rendet teremtett, de lelkiismeretesen követte a katonai doktrína minden előírását. Gyűlölt mindent, amit elődjei képviseltek, különösen a v Jutani öncélú hatalmi dőifét. Éppen ezért vált riasztóvá, amikor csú jelentései zavart, majd egyre növekvő aggodalmat tükröztek. A korábban kiszámíthatatlan, de rendkívül hatékony nő egyre inkább szélsőséges viselkedést tanúsított, míg nem egy éjjel, egy védett csatornán keresztül segélyhívást küldött. Az üzenet szerint a bányászkolóniát vallási fanatikusok kerítették hatalmukba akik a v jutani elfeledett eszméit élesztették újjá, és ezzel már nem csak a rendet, de a USM puszta fennmaradását is fenyegették. A válasz nem kiislekedett. Egy elitosztag elindult az elvét 1213 bolygóra, hogy visszaállítsa a rendet. A választás tagör kapitányra esett, a veterán harcosra, aki tisztában volt a fanatizmus ádász természetével. A kupolaváros távoli szilluettjét szemlélve, a kietlen sziklák között állva, úgy tekintett az OST-re, erre az ostoba rövidítésre és még ostobább lakóira, mint fertőző anomáliára, melyet könyörtelenül ki kell írtani. A csapat elindult. Az acélöklű katonák nestelenül siklottak a dermesztő szélben és csak a rádiók statikus susogása törte meg a némaság mélységes csendjét. A küldetés célja kristálytiszta volt. Semlegesíteni az ellenséget, visszaállítani az uralmat, és hazatérni, mielőtt a mesterséges nap fel kell az égen. Amikor már majdnem célhoz értek, a parancsnok az akció kezdete előtt még utoljára szólásra emelkedett. Mindegyikőtökkel dolgoztam már együtt ti vagytok a legjobbak, abszolút legjobbjai. Nos, a USM nagy mozgásteret biztosít ezeknek a bányászkolóniáknak, de ez nem terjed ki a fegyveres felkelésekre. Lehet, hogy mi nem tudjuk pontosan, mibe sétálunk bele azon a kupolán belül, de a felkelők sem tudják, hogy milyen szarvihar zúdul hamarosan rájuk. Így van, a fenébe is, mondta Persons, és odabólintott a felettesének. Csak emlékezzetek a tervre, folytatta Tagör. Kövessétek pontosan, bemegyünk oda, elintézzük ezeket a villend jutani szektás köcsöket, visszahelyezzük a jó fiúkat az irányításba, aztán hazamegyünk a pokolba. Könnyű, gyors akció, semmi komplikáció. Értettétek? Igen uram! kiáltották mindannyian tökéletes összhangban. Indulás! Adta ki a parancsot Tagör. Perszonszra mutatva. A tengerészgyalogosok azonnal megindultak, és a lehető leggyorsabban futottak a sziklás terepen. Miközben a szél csapkodta őket, fegyvereiket szorosan a kezükben tartották. Tager csodálattal, büszkeséggel és elismeréssel figyelte őket. Aztán Ashrafhöz fordult, aki az adattábláját tanulmányozta. – Jók vagyunk? – kérdezte a kapitány. Fokozott aktivitást látok az éterben, mondta feszes hangon, ahogyan mindig is tette közvetlenül a behatulás előtt. Lehetséges, hogy elkapták a jelünket, annak ellenére, hogy váratlanul érkeztünk, és a protokoll szerint titkosítottam a kommunikációnkat. Nekik is az éjszaka közepe van, ahogy parancsoltad az érkezést. Mégis, úgy tűnik, egy csomóan közüllük ébren vannak. Nem számít, mondta Tagör. Csak csináljuk. Ashraf bólintott, és ő is elindult a kupola felé, szorosan Persons nyomában. Tagör figyelte a csapatát, amint hihetetlen hatékonysággal haladtak az ismeretlen veszélyek felé. Hát akkor rock and roll, mondta magában, majd a többiek után sietett. A xenomorfok megjelenése ebben a világban erőszakos és véres eseményként robbant be. Először zavarodottan kiszakították magukat gazdatestjeik húsából, majd benedéket kerestek annak az építménynek az árnyékában, melynek falai között születtek. Egyelőre, megelégedve az épületen kívüli sötétséggel, az ikeridegenek egy ablakon keresztül utat törtek és átvágtak a sötétségen az erdő mélyén vedlettek, ösztönösen, magányosan, távol a zajos, kellemetlen teremtményektől, lehántva külső rétegüket. A két xenomorf közül a nagyobbik végzett először, bár más furcsa lények vették körül, azokat érintetlenül hagyta. Az általa elejtett lény furcsán simogatta a fejét, miközben ő belőle táplálkozott. Következő áldozatukat Zajos hangok és erős fények közelében ejtették el, amikor a hangos élőlények lettek és gyülekező helyük felé vették az irányt. A nagyobbik kivárta a tökéletes alkalmat, amikor az egyik kisebb lény egyedül botorkált az úton, miután társai mind eltűntek. A nagyobbik oly sebesen mozdult, hogy áldozatának esélyesen volt sikítani. A kisebbik xenomorf csatlakozott Ikert és a gyenge lény húsát együtt marcangolva tépték darabokra. Miután a teremtmény abbahagyta a földön a rángatózást, az idegenek egymásnak estek, zavarodottan, frusztráltan, dűveltelve. A nagyobbik gyorsan felülkerekedett kisebbik testvérén, de ekkor megtorpant, hogy ne okozzon annak súlyosabb sérülést. De a kisebbik már menekülőre fogta, és ezzel a rövid életű együttvonulásuk megszűnt. Bátyjára sziszegve a kisebbik távolodni kezdett. Így mindketten az ellenkező irányba indultak, még soha nem látott vadászvágyjal a szívükben. Anthony Milliken felült és ösztönösen egy fegyver után kapott, mely azonban már nem volt a birtokában. A fenébe köpte ki dühösen, miközben talpra állt és megpróbált visszaemlékezni, hogy pontosan mi is történt vele. Néhány másodpercbe telt, míg az emlékek újra előtörtek. Az a rohadék templ leütötte. A további eseményeket homályos ködülte meg, de Milliken tudta, hogy elvesztette a közelharcot, és közben a fegyvere is eltűnt. Körülnézett, megpróbálta felmérni, hol is van, ami nehézkesnek bizonyult, mivel a holdat sűrű felhők takarták. Lassan ráébredt, hogy a raktár mögött fekszik, közel a kupola egyik íves falához. A feje zúgott, és egész teste sajgott. Ennek ellenére meg akarta találni Chris Templet, és golyót akart ereszteni a fejébe. Elhatározta, hogy közben mosolyogni fog. Milliken többször pislogott, hogy kitisztuljon a látása, majd elindult a raktár körül az épület eleje felé, amikor a közeli fák irányából érkező zajra figyelt fel. Megállt. Hunyorogva merett a sötétbe, ahol észlelte a mozgást, de nem volt biztos benne, hogy pontosan mi is az, amit lát. Remélte, hogy Temple lesz az, aki visszatér egy második fordulóra. A fák felé lépett, és kihívóan kiáltotta. – Gyere! – Hirtelen egy fekete alak rohant felé, melynek fogai és karmai megcsillantak a csalók a fényben. Miliken gyomra azonnal összeugrott, és egész testén végigfutott a libabőrös rémület. Ekkora lény Milikennek csapódott, aki egy rövid, döbben csikolyt hallatott, majd a szörny súlya alatt a földre rogyott. A fiatal ember felsikoltott, amikor a szörny elevenen falni kezdte, Kiáltása hörgésé torzult, ahogy a lény második állkapcsa a melkasába csapódott. A fejük felett tovább görögtek a sötét felhők. Chris végig vezette Alisát, Jént és Emmát a raktáron át, vissza ahhoz a bejárathoz, ahol beléptek. Sikerült? kérdezte Alísától, miközben a részben megsemmisült szállítóhajó mellett haladtak el. Alisa érdeklődve, Krisznek úgy tűnt, már, már meghatódva, szemlélte az ütött kopott hajótestet. Nem tudom elérni a jó erőket Azt hiszem, úton vannak, de nem tudom, milyen közel lehetnek. Semmi baj. Még a támadásra készülnek is, nem akarunk keresztűzbe kerülni. Úgy kell vennünk, mintha nem is jönnének, válaszolta Krisz, miközben észrevette a lány enyhe sántítását. Jól vagy? Kérdezte tőle. Én nem úgy élem meg a fájdalmat, mint az emberek, felelte a lány, elfordítva tekintetét a hajóról, a férfira nézett. Krisz még mindig próbált hozzászokni a sérült arc és a hiányzó kar látványához. Azt kívánta, bár csak lenne ideje igazán szemügyre venni és megpróbálni segíteni a rendbetételében. Megdöbbentette, mennyire felzaklatta a lány sérült torsz testének látványa. Ha biztonságban eljutnak innen, talán helyre tudja majd hozni. A katonaságnál töltött évei alatt elvégzett néhány alapvető kibernetikai tanfolyamot. Nem volt szakértő a témában, de minden esetre megpróbálhatná. Akkor szerencsés vagy, mondta Krisz Alisának, és mosolyt erőltetett magára. A lány viszonozta a mosolyt, és a férfi kezét a sajátjába fogta, amitől Krisz gyomra kisé felfordult. De én határozottan megváltoztam Krisz, mondta halkan Alisa. Krisz próbált valami választ adni, de, de nem talált szavakat. Annyi kérdést akart feltenni, annyi mindent el kellett már mondania az android gyuknak mindarról, amin ő és a lányai keresztül mentek, mióta utoljára látták egymást. De most erre nem volt idejük, és azt sem tudta volna, hol kezdje a mondandóját. Eljett csak bólintott, és tovább mentek. Jean és Emma ideges lélegzetvételét leszámítva teljes csendben haladtak. Percekkel később kiléptek azon az ajtón, amelyen bejöttek. Chris megállt, átgondolva a további lehetőségeiket. Margaret azt mondta, hogy az OST-től dél található egy építmény, ahol egy kis hajó áll. Nem volt sok esélyük, de valamivel több volt, hogy ne próbálják meg. Fogalma sem volt arról, hogyan juthatna ki az OST-n kívülre, vagy hogy a lányai hogyan élhetnék túl odakint. Annyit már megtanult, és tudta, hogy a levegő belélegezhető, de a szél a legsúlyosabb viharok idején átlagosan 500 km per órával fújt. Bármilyen utazás a kolónia biztonságán kívülre komoly kihívást jelentett, különösen két fiatal lányjal és egy sérült androiddal az oldalán. Krisz kitisztította az elméjét. Először az első lépéseket kellett átgondolnia, ki kellett találnia, hogy a fenébe juthat ki ebből a kupolából. Szemkontaktust teremtve mindegyikükkel azt csuttogta. Kövessetek. Mind a négyen előre mentek, és beléptek a fák közé. Ahogy közeledtek az erdő túlsó végéhez, Chris észrevette, hogy a távolban, az árnyékban alakok futnak szerte szét a városban. A férfi azonnal megtorpant és felemelte az öklét. Alisa és a lányok szintén megálltak, és önkéntelenül leguggoltak a férfi mögött. Chris gyorsan leült egy nagy fatörzsnek támaszkodva. Tartsunk egy rövid szünetet, és találjuk ki a következő lépéseinket. Jane és Emma azonnal lehuppantak mellé, és szorosan egymásba kapaszkodtak, de némán hallgattak. Chris azon tűnődött, vajon a gyerekek kezdenek már hozzászokni az efféle traumákhoz? Gyűlölte a tényt, hogy bizony ez a helyzet. – Alisa, be tudsz törni az OST központi számítógépébe? és meg tudott találni a kiútat innen? Negatív, válaszolta a lány, és tekintete egy pillanatra távolba révett. A rendszereim súlyosan megsérültek, mind a baleset, mind a Margaret Livingston által rajtam végzett kísérletek miatt, melyekkel a USM rendszereibe akart bejutni. Sajnálom, Chris, ne aragudj. Az android még soha nem kért bocsánatot a férfitől. Kriszt nem is tudta, hogy ez a fajta érzelem egyáltalán benne van a nő működési protokolljaiban. Nincs miért bocsánatot kérned, mondta Kriszt. Sőt, meg kell köszönnöm, hogy megmentettél minket a hajón, ami pedig a kiútást illeti, ezt a régi bevált módszerrel kell megoldanunk. Apjuk a lányokhoz hajolt és megcsókolta mindkét lánya homlokát. Jól vagytok? kérdezte tőlük. Igen. Mondta Jean zsibbattan. Chris azt kívánta, bárcsak azt mondhatná a gyerekeknek, hogy minden rendben lesz, de a hazugság egyikükön sem segített volna. Most gyorsan kellett cselekedniük, ez a hely egy puskaporos hordó volt, készen arra, hogy bármikor felrobbanjon. Ki akarok jutni innen, apa? – mondta Emma, szemeiben elszánt tűzzel. Lánya szenvedélye egyszerre tette büszkévé és kétségbe esetté. Mindkét gyermeket túl gyorsan kényszerítette a kialakult helyzet arra, hogy felnőjenek. De az ő abszolút prioritása az volt, hogy elmeneküljenek ebből a pokolból, hogy egyáltalán felnőhessenek majd. – Én is – mondta nekik Krisz. – Talán a kolónia jogos vezetői segítenek nekünk – vetette fel a Chris majdnem elnevette erre magát, a saját idiotizmusa miatt. Ez volt a legkézenfekvőbb válaszreakciója, mivel megígérte Jennifernek, hogy megmenti őket. Arról nem is beszélve, hogy az OST főadiszálláson fegyverek voltak, és fogadni mert volna, hogy rengeteg. Természetesen a lázadóknak is ugyanez lenne az elképzelésük. A főhadiszállásra való bejutás rendkívül veszélyes vállalkozásnak ígérkezett, de nem sok választásuk maradt. Különben is, még mindig éjszaka van, bár a reggel már nem volt messze, ha a digitális kivetítés a szokásos menetrendjét folytatja, akkor még lehet egy kis idejük, gondolta magában. Jó ötlet, értett egyet, és felállt, a lányai pedig követték. Oké, Menjünk és maradjatok a közelemben. Csendben, de gyorsan kell haladnunk. Mindkét lánya megfogta az apja kezét, és Krisz megnyugtatóan megszorította az ujjaikat. A férfi rövid szemkontaktust létesített Alisával, és rájött, mennyire igazak voltak a lány korábbi szavai. Tényleg megváltozott. Meg tudjuk csinálni, mondta az android, és úgy tűnt, hogy a hangját érzelmek árnyalják. Krisz bólintott, majd elindultak. Lexa a képernyőre bámult, a kis zöld pontokra, melyek két különböző irányból közeledtek az OST kupolájához. Jelentést kiáltotta ingerülten a nő. Egy tucat ember közeledik gyorsan, hangzott Kazgró válasza, hangja folytott volt a feszültségtől. Aztán van még itt három kósza ember, nem tudom, mi ez az egész, mutatott a képernyőn egy másik koordinátára. A parancsnoki csapat, mondta Lexa, miközben fel és körülnézett. Gondos tervük ellenére az emberei rémültnek tűntek. Az emberei nem voltak tapasztalt harcosok, de erősek is elszántak voltak, és halálosan elegük volt az ipari katonai komplexumból, és rendkívül veszélyes fegyverekhez fértek hozzá. Oké. – mondta Alexa. Elbírunk velük. Jobban ismerjük ezt a helyet, mint bárki más. A rajtaütő csapataink az egész kolóniában a helyükön vannak. Ezek a tengerész vakon jönnek ide. Túlságosan magabiztosan, és meglepetés fogja érni őket. Csak tegyük azt, amit begyakoroltunk. Nem veszik el tőlünk az otthonunkat. – Igazam van? – is asszonyom. Kiáltották mindannyian, és arcuk egy pillanat alatt megváltozott. Átkozott, igaz, válaszolta Lexa, és elszántan összeszűkült szemmel bámulta a zöld pontokat a képernyőn, amelyek egyre közelebb kerültek. Hadd jöjjenek! Ahogy a közeledett a kupola hátsó részéhez, Persons felgyorsította a lépteit, hogy csatlakozzon a parancsnoksága alatt álló, Féltucatnyi tengerészgyalogoshoz. Pontosan azon a ponton lassítottak, amelyet a digitális térképen előre meghatároztak. Persons csodálkozott, hogy még ennyi év után is milyen pontosak tudnak lenni a USM információi. A szél és a kavargó apró sziklaszemcsék folyamatosan csapkodtak az arcukba, de úgy tűnt, a tengerészgyalogosokat nem zavarják a bolygó ellenséges körülményei. A következő lépések egyszerűek voltak. Az egész kolónia energiahálózata itt hátul helyezkedett el. Nem volt könnyű hozzáférni az energiatelepekhez, de minden küldetés mindig azzal kezdődött, hogy kiiktatták az ellenség leglényegesebb forrását, az energiát. Persons bólintott, és a legjobb tengerész gyalogosa, Myra Campbell hasonlóképpen egy fejbiccentéssel jelezte, hogy készen áll. Maira előre ment és a fémkupolára tette a kezét, látszólag kaotikusan tapogatózva, de tudta, hogy mozdulatai korán sem voltak véletlenszerűek. Pontosan azt az egy pontot kereste a kupola burkolatán, amit szinte azonnal meg is talált. Kesztyűs ujjait egy fémlemez dugta, hallható nyögéssel felemelte, mire egy bukó nyílás vált ki a fémdarab mögül, amelyet lecsavarta helyéről. Majd eldobta, miután sikerült kiszabadítania onnan, ahová a szívósan kapaszkodott. Egy parancsnoki panel került elő, drótok és gombok kusza halmaza, és egy kis digitális képernyő, amely vörösen izzott a bolygó elnyúló éjszakájának mély sötétségében. Persons mosolygott, amikor Campbell elkezdett parancsorokat begépelni a képernyőre. A katona úgy kerülte meg a biztonsági kódokat, mint a mindig is ilyesmivel foglalkozott volna. Túl könnyű volt a dolga. A záró tűz még azelőtt becsapott körülöttük, hogy bármilyen hangot észleltek volna maguk körül. Persons érezte, hogy a lövedékek azonnal látszakítják a harci egyenruháját, és több ponton behatolnak a testébe. Ahogy összecsuklott, még látta a kiemelkedő lövegtornyokat, amelyek több tuzat méterrel fölöttük bukkantak elő a kupolából. Ez a fegyverzet nem szerepelt az eredeti terrajzokon, azokon, amelyeket ő és a csapata órákon át tanulmányozott a hajón, miután mindannyian felébredtek a hiperálomból. A katonák rájöttek, hogy ezek a v jutani szektatagok talán egy kicsit mégis okosabbak voltak, mint ami ennek hitték őket. Miközben a parancsnok összeesett az elvé 1213 sziklás felszínén, hallotta a tengerész gyalogosai sikolyait a fülhallgatójában, szemét kemberre szegezte, akit szerencsére nem találtak el. A lány szorosan a kupola falához simult, de közben visszapillantott rá. Látta parancsnoka állapotát. Nem tudta zavarában, hogy folytassa-e a szakadárok védelmi rendszerének feltörését, vagy inkább segítsen a felettesének? Tedd a dolgod, sikerült kimondani a Personsnak, és abban a pillanatban érezte, hogy a tüdeje megtelik vérrel. Tudta, hogy haldoklik. Miközben a lövedékek tovább záporoztak rájuk, azon tűnődött, vajon hány tengerész gyalogosát veszíthette el. Próbált nem a halára gondolni. Az oldalára fordult és figyelte, hogy a szerencsésebbek hogyan menekülnek el a nyomjelző tűzelől, amely úgy tűnt, mintha mindenhol ott lenne körülöttük. Olyan volt az egész környék, mint gyermekkorában a városi játék, amelynek látványát mindig nagyon élvezte. Gyönyörű ez a harci fény, gondolta, és azon kapta magát, hogy fuldokolva nevet, még akkor is, amikor a látása kezdett már elhomályosulni. Egy másodpercre elájult, de hamar visszanyerte az eszméletét. Az egyik bajtársa a közelében feküdt, véresen, szétszaggatva holtan, de a többiek már biztonságban voltak, sziklák mögé bújva vagy a kupolához simultak. Nem akart abba belegondolni, hogy melyik társa fizette már meg a balul elsült akció, végső árát, de érezte, hogy sokkal hamarabb megtudja majd, mint szerette volna. Mélyeket pislogott a hirtelen feltörő fájdalomtól és a szürreális zsibbadságtól, majd Campbell szegezte a tekintetét, aki továbbra is a kolónia biztonsági parancsnoki konzoljánál dolgozott. A nőt személyesen választotta ki erre a küldetésre. Fiatal volt, de ambíciózus. Taggart megkérdőjelezte ugyan Persons véleményét, amikor őt ajánlotta egy ilyen súlyú küldetésre, de Persons nem hátrált meg. Tudta, hogy Majrában van valami különleges képesség, ami még jól jöhet a csapatának. Annak idején alaposan átnézte a lányok táit, csendes áhítatta a figyelte, ahogy egyenként szétszette a USM kiképző moduljait. A katonanő a USM által felállított korábbi rekordokat tartotta, majd túl is szárnyalta azokat. Ha valaki ki tudta ütni a kolónia energiaellátását, az Moira Campbell volt. És akkor, amikor Persons élete kezdett végleg kihújni, Campbell abbahagyta a munkát, és ránézett az előtte heverő parancsnokára. A lövegtorony valószínűleg kifogyott a lőszerből. Mennyi idő telt el azóta, hogy elkezdődött? Tűnődött Persons. Másodpercek. Percek. Nem számított. Elvégezte a dolgát. A lázadók most elkapták a USS Weaver egyik parancsnokát, de tudnia kellett, mielőtt meghal, megérte-e. Majra elvégezte a feladatát. Egymásra meredtek. A lány szemei csillogtak a szemüveg mögött, és végül bólintott. Szelit hangja betöltötte a sisakját, miközben a férfi végleg távozni kezdett. A kupolában nincs áram, uram, mondta. Talán a hangja elcsuklott az érzelmektől. Valószínűtlen, de lehetséges. Bárcsak lett volna alkalma jobban megismerni a nőt. Annyi mindent szeretett volna megkérdezni tőle, annyi mindent hagyott befejezetlenül az életében. A feleségére és három gyermekére gondolt, elöntötte az irántuk érzett szeretet, és nem a sebei fájtak, hanem az, hogy soha többé nem láthatja az arcukat. Aztán... Campbell hangja még egyszer utoljára felcsendült Persons fülében. Engedélyezem, hogy elmenj, Dag. Köszönöm. Suttogta csukott szemmel Persons, majd elment. Végleg.